Horai, gaurko egunean, bost preso, bat dira, Mondo Marxaneko uh, espetxerat urbilduak direnak, konfirmatua da, konfirmatzen dugu, ministroak asumitzen du, eta ez dira bost eta punto, bost dira mogimenduaren abiadura, hasiera, eta mogimenduak segituko du, eta du segituko duela, Eta ez dugu komunikatuko, barkatuko duzu, e, e, zue mintzatzea, behinan gauzak egin artio, eta jada errana dugu aldi bat behin hogehiagotan, egia bakarra errealitatea da. Eta gauzak, gauzatuko direlarik, errealitateak agertuko direlarik, uh, bera mintzatzen da, behinan ere komunikatuko dugu. Eta batez ere, uh, apililaren zazpian den foruan, izanen da, elemento gehiago, elementik oraindik bidea eginen baita, izanen da, elemento gehiago eta orduan, mehemento hartan izanen ditugun elemento guziak plazaratuko dira. Beraz, mogimendoa bieto da, Badaki badakizue eh, izan dela bilera bat eh, franziak eta espainiako justizia ministroen artean, Eta Frantziak beraz asumitzen duela bere uh, erabakia eta postura eta, uh, eta gogoa. Positiboa da, inportanta da bilera hori izan da din. Uh, Zorikaitzez, Espainian horreindik ez dira gauzak uh, mogitzen dakik gunez. Eta horre, espero dugu, baten mogimenduak bestea lagunduko duela, bestea posible bihurtuko duela. Eta ez dela gehiago... Uh, Azken egun otan izan dugun berri txaharen errepikarik izango. Eta uh, baita edo bere buruaz beste egin baitu. Olako behirik ez dugu gehiago nahi eta Espainiak ere behar du uh, aldatu olakorik ez dugu gehiago izan. Beraz...